І ще він згадав про лист свого посла графа Вустера з повідомленням, що його сестрі Мері так і не вдалося зачати від Людовика. І чого вона там тягне? Їй треба бути легіднішою з Валуа, звабливішою, адже цей півень і так старий, його час надходить до кінця. Генріх підвівся, поцілував дружину в щоку. Відпочивайте, Люба моя, а я піду ще раз... Переглянув кореспонденцію. У себе в кабінеті він знову перечитав послання графа Вустера. Той писав, що мері всі поважають і люблять. А Людовик просто ожив, збадьорився у її присутності, називає королеву своїм найдорожчим скарбом, захоплюється її райською красою. Генрі гмикнув. Ось тільки самого замилування у справі зачаття – Престоло наступника замало. А тут ще ця приписка, мовляв, мері нагадує найяснішому брату про його клятву. Яке нахабство! Їй не про Брендона треба думати, а про свій трон і про те, щоб утриматися на ньому після смерті Людовика, яка, що там приховувати, вже не за горами. Король вирішив піти до Вулсі ось хто завжди вміє знайти вихід у делікатній ситуації. Він то, напевно, щось порадить. Робочий кабінет канцлера-єпископа був завішений килимами. При дворі знали, як дуже вулсі любить килими і через це скуповує їх по всьому світу. У його кабінеті їх хіба що на стелі не було. Отож, робоче приміщення канцлера видавалося особливо пишним, затишним, хоча й надто струкатим, демонструючи показну розкіш, до якої таким ласом був виходить з низів м'ясницька дворняшка короля. Та в цьому достатку був і свій розрахунок, коли ми слугували своєрідною звукоізоляцією, забезпечуючи спокій, стишуючи гамір переповненого людом палацу. Величезний стіл канцлера був ущент завалений паперами, папками з депешами, сувоями, товстими фоліантами з юриспруденції, законознавства, історії та економіки. Сам єпископ Вулсі сидів, поринувши з головою читання. Його секретареві Кромуелю довелося навіть покликати патрона, коли він вів короля. Генріх, як звичайно, увійшов до свого канцлера без церемоній, мостившись у крісло біля каміна і широко розкинувши ноги. Поглядаючи на Кромуеля, який подавав йому підігріти вино, король зацікавлено спостерігав, як змінюється обличчя канцлера. Ще хвилину тому, замислене, немов відсторонене, воно стало люб'язним, улесливим і уважним. «До ваших послуг, государю!» Жестом відіславши Кромуеля, Вулсі, вклонившись, наблизився до короля. Генріх простягнув йому сувій, який канцлер швидко пробіг очима. У У Мілорда Вустера діловий, але засухий стиль. Королева Мері пише жвавіше. Що? Вона писала тобі? І присягаюся, напевно, про Чарльза. Так, не наважиться ж вона писати про це найяснішому брату. А я, гм, я, я ж ніби її повірник, друг. Вона довіряє мені і просить у листі зберегти герцога Сафолка для неї, навіть по можливості відправити його на майбутню коронацію і турнір до Франції. Дозволю собі зауважити, государю, ваша сестра виявилася дуже постійною у своїх симпатіях. І це попри те, що її оточують найблискучіші французькі вальможі. Франциск Анголемський, Бурбон, Флеранш, Монмрансі – «До піса симпатії», – гаркнув король, – «вона повинна думати не про молодих джигунів, а про те, щоб догодити чоловікові». Вона й догоджає. Людовик XII у захваті від неї. Інша річ, що він, можливо, вже просто не в змозі посіяти в лоні молодої дружини своє насіння. Генріх роздратовано відставив Келих. «І що ж нам робити в такому разі?» Адже якщо старий Луїв вирушить у пекло до того, як мері завагітніє, то корона дістанеться цьому задиристому молодшику Ангулему. А він тільки й мріє, що про війни та походи. І про жінок, дозволю нагадати. Генріх скоса глянув на канцлера і посміхнувся. Так, він славетний гріховодник, шльондра у штанях. Чого ж ти так дивишся? Я знаю, що він увивається навколо нашої сестри. Та чи не думаєш ти, що він одружиться з нею, розлучившись зі своєю законною дружиною? Хоча присягаюся пеклом, от було б добре. Адже розлучився свого часу Валуа з хворобливою негарною з Жанною Французькою заради мадам Анни Бретонської, чарівної вдови свого попередника. І Франциск? Я не проти обговорити з ним це питання. Вулсі посміхнувся. Мій володарю, чи не здається вам, що ми зараз ділимо шкуру невбитого ведмедя? Король Людовик 12 ще живий, а герцог Анголемський, чоловік його доньки, який регулярно хоча й за наказом та все ж відвідує її спальню? Принцеса Клодія донька дуже популярного у Франції короля, і розлучення з нею створить Анголему чималі проблеми. Зрештою, його мати, яку він дуже поважає, не допустить, щоб царювання її сина почалося з такого скандалу. Генріх неспокійно засувався в кріслі. Розлучення, скандал. Це часом і йому самому спадало на думку, і треба зізнатися, жахало. І раптом король сказав, «А якщо ми дамо мерів казівку?» Надішлемо таємне послання, мовляв, ми не розніваємося, якщо вона прийме залицяння Франциска. Я чув, що пристрасть частенько туманить йому голову, а наша мерія, що там казати, справжня красуня. Тут чи не байдуже, від кого вона завагітні? Від старого чоловіка чи молодого Франциска? Головне, щоб її черево забезпечило їй право на трон». Вулсі замислено потер сите підборіддя. У тому, що ви сказали, государю, є свій резон. Та й є свої, але. По-перше, якщо це послання потрапить у чужі руки, а ми не повинні виключати таку можливість, то це скомпрометує королеву і посварить нас із Людовиком. По-друге, герцог Франциск, якби він не славився своєю втивістю. Далеко не дурний, дуже частолюбний і сам може зметикувати, що вилліться його любовний зв'язок із королевою. Чи захоче він втратити корону заради сумнівного задоволення бачити на троні свого бастарда?